34,11% Dialog Adrian Graunfels 34,11% Fur poezie Nu mai am rădăcini și nici pretexte Vraja păunilor hrăniți cu stele se dizolvă Forever nu voi mai fi young tot ce pot face este să dorm, să bombăn, să divaghez despre lipsa de estetică a doamnelor de la balcon. Și a pinguinului, desigur abstract, abstinent virtual, decorticat de miezul romantic cu prețul gărgăunilor mei în creștere monotonă. În vale, caprele își alăptează iezii cu lapte istoric, praf, timpul lor este tehnologic. Trenuri, trenuri, trec în zare, servind epoca de consum. Istoria este o statistică a morții. Nimeni nu vinde azi piele de faraon și nici sărutul Cleopatrei. Maia Martin Cât pe ce să mă păcălești, bătrâne, cifrele cu care te joci? Un cerc al descrie, credeam, un neîntrerupt și vital pi. 34,11% spui tu, doar, nici sfert, nici jumătate, nici întreg. Într-un asemenea calcul de biscuite știrb, Speranța mea este, o mică parte, mușcătura unui copil din biscuitele zdrobit, doar mușcătura a rămas să doarmă, să bombăne, să divagheze. Cealaltă parte, făină și apă, are ochiul treaz și viu, vede ea frumusețea bârfei vecinelor un breaking news continu cu ce-a mai făcut ăla și aia, cu cine și de ce, o actualitate a cartierului nedorită, poate. Partea ta întreagă strigă ajutor. Pinguinul strigă după soața sa, săltând și ocrotind oul blănos de alb. Oul? Strigă după viață, o viață nebună, haotică. Norul strigă după soare, vrând să-l încalece și să pornească spre altă galaxie. Caprele strigă după iezii, bezmetici alergând și săltând. Eu îți strig ochiul lucid și blând, îți strig nebunia și o descând. Să dansăm în ritm zănatec. Vânând, viața invocând, Pământul de praf palpitând. Adrian Graunfels Arta ta seculară, vocea ta cu urme la tine, Acum am să trec granița și am să vreau în poala ta să zac să dorm Să miros vopseaua de pe degetele tale 67% E lav 32% E metabolism Restul e o pierdere de timp Netrăibilă Pricepi? Accepti că visul Întrece realitatea? Am putea zbura în avioane De hârtie și fum Dar nu putem să atingem 100% paradisul doar zeii au dreptul la Olimpus. Noi stăm pe bară și ne privim sandalele rupte. Maia Martin Da, matematica ta e halucinantă. Din 34,11% ajunsești la 32%. Ai mai adăugat ceva procente iubirii. Îmi place când ești năvalnic. Da, să dăm iubirii mai mult. Da, visul întrece realitatea. Da, voi picta cerul turcoaz, voi desăna doi pinguini zburători în avioane de hârtie. Da, voi avea grijă pe vârful pensulei mele să nu se aștearnă furtuna, Da, vină la noi, pe la tine, să-ți prăfui sandalele pe mal de mare neagră. Da, îți spun, realitatea se va naște din visul meu. Adrian Grauenfels Sunt la capătul răbdării, să știi, mă cer cu omenirea, am devenit o negare a moleculelor din frunza de ceai. Beau cu paiul, respir fire electrice, Modelul cuantic e fals. Ce bine era în copilărie când băteam maidanele plate. Câinii aveau aspect omenesc. Oniricul venea de la covrigul cu susan. Toate au un rost, un ritm. Există un timp al trăirilor. Un telescop pentru iubire și un model de avion cu două locuri. Hai, urcă lângă mine. Hai să zburăm din vis în vis ca două teoreme intersectate. În câmpul binar stau cu o floare în dinți și aștept primăvara. Pe tine te aștept. Maia Martin Numărăm secundele până la întâlnirea cu... Uităm secundele întâlnirii cu... Amenințăm avalanșă de secunde aruncată în... Secunde de... Uităm prezentul, nostalgic gândim în brațele fericirii. Culeg floarea din dinții tăi, rânjind fericirea. Rânjesc binari spre tine, mirosind petală cu petală. Ești un cavaler reîntors. Stai să-ți curăți armura. Un coif, două și mari și împrăștiate, câteva zale de fericire. Acestea nu le curăți. Ți le redăruiesc. 2 Dialog Adrian Graunfels Noi, două aripi, stinghiere, atârnate la intrare, hol întunecos, încercăm să ne atingem penele, să pipăim aerul ultimului zbor prin sarea mării, cuardele vocale. Pe podea doar cuie și curele. Ai fugit, așa cum ești, spre soare. Maia Martin Zbor spre soare, înaripată cu speranțe, visele -mi translucide sunt. Încerc să prind esența dar nu o prind Ea zboară odată cu mine Arta să fie Iubirea să fie A avea un copil A trăi pur și simplu Fălfăitul aripilor împiedică cugetarea Doar zbor Eu zbor Tu vii cu mine Adrian Grauenfels Vin și rămân în urmă ca să-ți admir șoldurile unduite, vara care a trecut în zadar, muntele care crește în jos. Zborul e un privilegiu al zeilor, dar și tu ești o zeiță. Mă uit în palma ta și văd cerul. De multe ori caut un port, o insulă, o simplă discuție? Nici e un zbor. Degeaba ne amăgim. Uite, ne întreg pe scărușii. Au o serată cu piruete concentrice. La mari înălțim. Maya Martin Nu-mi place pesimismul. Mă lupt cu al meu nu. Lupta e doar de unul la unu, nu pot lupta împotriva unui nu străin. Nu vrei zbura? Lasă gândul să zboare. Noi putem merge, putem sta, dar putem și alerga. Nici pasărea n-alergă. Ea zboară. Membrele noastre, mijloace de locomoție diferite, sunt doar un amănunt nesemnificativ. Importantă e trăirea. Important e visul. Alb lui Adrian Graunfels Maia Martin Dai albului petală, și frig, și soare. Dai. Adrian Graunfels, ție ți se cuvine o pânză, culori, apusuri delirante, apoi liniște, vânt stârni de cocori, sarea mării adunată de pe buze. La Bienală Adrian Graunfels Maiei Sunt ferecat, legat la gură. Nu-ți pot spune de ce se sting vulcanii, de ce mor lebedele toamna? E o penurie de cuvinte, e o stare de albastru în ochi, de învin lăcustele, roiuri, lacrimi. Toate ascultă Vivaldi și rod din mine până la os. Mi-e drag să rumeg tăcerea ta absolută. Postmodernismul ăsta feroce incită crimă. Hai că mă duc să caut alinare după tablou. Maia Martin Contemplația să-ți aducă Vorbele purpurii, Să le expui fluid, Ideile să-ți vină bolovănos, Accentuat în răspunsuri hazardice. Nu-mi spune de ce se sting vulcanii, Să-i privim cât fumegă scuipând lavă, Să ne apropiem să privim Adâncul înroșit al pământului, Gură căscată spre cer. Să privim albaștrii, Văzduhul cutrăierat de păsări, Țipătoare. Să dăm corbului o masă copioasă, Sol al păcii spre porumbel, Să-l trimitem. Muzica apelor să se reverse, Spumegând în venele noastre. Privește tabloul acestei lumi oglindit în ochii mei. Lectura Maia Martin